Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Dendeferrol. Opaí, benvidas ao Espacio Informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, emitindo dende Dendeferrol. Agora no 102.3 da FM. Ainda estamos pasando a resaca física e eh? emocional despois da celebración polo 20 aniversario desta radio. Quero agradecer a todas as compañeiras do colectivo polo tempo de traballo dedicado, ás bandas e ao noso DJ presidente por amenizarnos a tarde e a todas as asistentes que se pasaron polo centro cívico de Canido para desfrutar con nós. Dende a colectividade como funcionamos. Lembramos que estos informativos son posibles grazas á colaboración das persoas e colectivos da Bisbarra. Este espazo está aberto a participación de todas vos e pude deixar as vosas aportacións sus denuncias ou pedradas varias na dirección de correo electrónico informativosfilispim.com ou a través do buzón de voz habilitado na nosa web opaicondousies.blogspot.com Imos agora co sumario deste boletín Radio Filispim celebrou o seu 20 aniversario o pasado sábado 15 de novembro Escoitaremos unha pequena reportaxe tirada do programa especial Por André Pequeno Mosto En noticias dialogadas, o proxecto de ENCE para as pontes non desiste e avanza coa intención de instalarse Por Lupe e Ignacio Vinte anos despois, Volta a Gripa Aviar Por Educo Mocho Conto Na xenda cultural, actividades no Centro Social Artabria O 21 de novembro, bradoiro de micromachismos ministrado por Raquel Veiga O domingo 23, magosto no Centro Cívico de Canido con a banda encrucillada Castañas, chourizos, liscos e foliada Concertos na Sala Urania o Benres podere desdifrutar de Pulpa e o Sábado de Gris y Belli. Na Sala Room o Sábado actuará Merecumbe. In o que vos coisa O pasado sábado 15 de novembro, Radio Filippin celebrou a súa festa 20 aniversario das súas emisións. Foi estupendo atoparse cos compañeros e compañeras de Félix dun xeito distendido, mas tamén atoparnos bellos compas, que había moitos anos que non nos víamos. Unha festa que comezou cun xantar de convivio e seguiu con sesión de picadiscos a cargo do noso compañero Pepe Cuña e a continuación dous concertos que presentaban formación naquela xornada. Os roqueiros Eco, Gabri, Adrián, Helena e Rubén e o indie rock De Batalla, a nova formación do intrépido Oscar Quant, xunto a Melo, Manel e Dimitri. Ademais, presentáronse as novas camisolas do 20 aniversario da Philips Pink, e houbo moita radio viva ao vivo. Poderedes en diferido ao programa aquí nesta mesma sintonía. Anunciarémolo no seu debido momento. Mais por agora ficades con este adianto Con algunhas viñetas sonoras Daquela fermosa xornada de radio libre e comunitaria Entre Sancos En cada freqüencia Un espaço nosso Nessa decadencia Canções de guerra hola que tal? Estamos aquí en Radio Filispín na festa dos 20 anos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos este 15 de novembro do ano 2025 tal e como estaba anunciado por terra, mar e incluso ar que novas e novos éramos? Uf é que imos moi maiores en 2005 empezamos Non é unha, unha cousa que así que teñamos preparada pero aí está precisamente unha das persoas pues, non digamos maiores pero si sí con máis, máis adultos Máis con máis experiencia. Con máis experiencia na vida, con vai de Vicente, ah, Vicente eh. Vicente, o meu compañeiro Vicente. Qué tal boa tarde. Tal? Bueno, estou estou encantado ademais de ver a a, a bella parella que eu coñecin cando fai 15 anos cheguei a radio, non? Estábamos en Caranza. Eh, estábamos en E hoxe é un reencuentro non? O día que hoxe imposible, ose, ¿no? un día de moitos reencontros. Levamos aquí dende pola mañá, xantamos todos en convivencia sí. e eh, todos diferentes xeracións. Eh, xente, seración, xente no? que sí. había tempo que non nos víamos, compañeiros eh, compañeras que pasaron por la radio, miembros fundadores de sí. aquellos tempos. Siente que irá pasando por aquí por las radios. Sí. A Xanela das Fucas no, no A parte a súa voz é no moi cara Porque A recoñecemos fundada, xa É moi característica Que te equivoques ni un pelo eh. Aquí está, <risa> A xefa das Fucas tenéis... Asanela... Ademais, André, podes contar a historia De como chega a Xanela das Fucas E cales foron os precursores Da Xanela das Fucas Podes ¿no? dizer cales foron os precursores tal cual a ver O Racuncho ¿no? de Fucobuxan Que foi o programa do colectivo Fucobuxan Que agora é en esa faceta feminina non feminista, non? Sí. Que a da xanera das fucas, non? Pero, bueno, mellor que a contengelas, non? Que pasa están aquí? Hola, boa tarde, que tal? Hola, boa tarde A a nos a un grupo de mulleres eh, distintas que estamos unidas por amizade por un objetivo en común que é descubrir novas mulleres emprendedoras con moita creatividade con un traballo que están a facer O que deban feito, xa, na súa vida, que non se sabía del. Teima. O colectivo Teima. E aí está Manolo, que se está quitando abrigo nestes momentos. Porque fora fai frío e choves, está mellor aquí, dentro. Además, Manolo sabe todo un experto, eh? que se ha os <risas> seus programas, sí, entrevistou... Sí, leva pouco, pero... Entrevistou a bastante... realmente famosa como Vicente. Buenas tardes. Hola, Hola Manolo. Que tal, Manolo? Muy bien, xa, muy bien. Estou aquí para, para darlo todo E a ver o que, que pasa que É a tua primeira experiencia na, na radio Porque eu sei que ti eras un grande intérprete de, de música Si, sí, claro Por suposto, interpretabas antes que Bisbal interpretaba seus éxitos de Bisbal Si, sí, si sí. O calça é toda unha proeza, <risa> non? Hombre, claro E agora te dedicas ao mundo da radio, non? En el mundo da radio, si sí. Eres unha das persoas máis conhecidas aquí en Ferrol No mundo da radio Xunto Isidoro Valerio E toda esa xente, no Claro que si sí. Buscando no dial, buscando no dial Paula, que atopamos no dial? No 102.3 No dial atopamos, fai moitos anos Un programa que se facía na Radio Filispín Que se chababa atenta que Atenta, que, fa, atenta, que facíamos aquí eh, Lupe Maiseu sí, sí. Eh, Lupe vainos recordar un pouco De que iba ese sí, vamos programa Vamos a facer un pouco de memoria histórica, aquí, un, Lupe. memoria histórica Xa me poñedes moita idade Pero a verdade que foi Unha época de moitísimo aprendizaxe Radio Fispín estaba nos comenzos, no Ateneo... E ali nos xuntábamos unha vez a semana Paula e Maiseu, Paula desesperarse porque traíamos mal preparado o programa, porque eu me gustaba moito improvisar, tamén pola falta de tempo que había para para preparalo, pero solía salir bastante, ben era un programa feminista claro, de feminismo, con música de mulleres, uh -huh. da misma maneira que facíamos o programa, o que íbamos era aprendendo, formándonos en feminismo. ¿no? Estábamos falando da época de Filispín no Ateneo, non? Época de Filispín no Ateneo. No Ateneo, Ateneo. O sea, a primeira Era época. Efectivamente. propia radio. Pónte propia radio. Bueno, bueno, bueno. Bueno, aquí temos a unha persoa pues, que tamén ten a súa historia en Filispín Miguel Rey Múndez Ti de onde é? Eu sou un compostelán de toda a vida O que pasa é que Tiven que vir a Ferrol por razóns eh, Prácticas, digamos Por razóns económicas económicas. Sí. <ríe> Como se resume a túa historia filispiniana? Conexí un nunha sesión Bermúde no Ateneo sé, E ¿eh? ali nos sofás Aqueles que habida para tocaba un grupo en una esquina del resto del público estaba sentado en un sofás Ajá. y 4 de p y todavía se fumaba eso fumaba se si sí, sí. casanelas abertas y demás pero sobre todo eh, no sé realmente cómo entré a hacer un programa pero fue creo que fue por iniciativa de, de miguel no de otro miguel y fixemos una, un trabajo ahí con con alejandro y demás a facer un, un programa muy ambicioso hablaba dos horas ales andre carrodeguas de guas sí. sí, señor bro super ambicioso el duraba dos horas que era quincenal como se tomaba eh, a fábrica da luz a fábrica la luz en este programa <risa> Noticias dialogadas, unha sección moi curiosa que nos contrarán aquí historia os seus protagonistas Lupe e Ignacio Como se vos ocorreu eso de meter unha sección tan original no informativo? Creo que foi como vos explicaba antes non? o mono da radio e que nos sempre fomos unhas persoas que sempre estábamos lallando porque hubiera un informativo non? entón cando xurdiu a idea de volver a editar informativos nos tiñamos que colaborar aí de alguna maneira pois se nos ocurriu un, bueno, unha sección dentro do programa que nos dera total liberdade para falar do que quixéramos sin tampouco exixir moito rigor, porque iba a ser unha sección de opinión pero á vez que, que fora tamén, pois pues eso, que tivera algo original, algo de frescura non? Uh -huh. entón, que máis frescura que os nosos diálogos que poden ser calquera diálogo na casa Eh, na cociña ou no salón ou no baño. O uh -huh. que decir que son tamén son uns... Non vou decir na cama porque na cama <risa> <outra cosa>. Son, <risa> <Sí>. <risa> son uns informativos tamén moi particulares os nosos, no temos que convidar a Sinti a xente a uvilos, non? Porque son algo diferente. Penso que surdeu simplemente así. Eh, de todos os xeitos teño que decir por honor a verdade e eh, de que é totalmente improvisado. <risa> conseguimos con Manolo. Ahora, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, sí, voy a estar. Estoy bien. ¿Estás bien? Sí, claro que sí. ¿Estás viendo qué pasa? ¿Muita gente por aquí? ¿Se siente muy extraña? No, loco. <risa> yeah, bien, normal. sí. ¿Se Por ejemplo, como que te ha salido tu carón. Sí. ¿Qué hay? ¿Cómo describirías a ese rapaz? Claro, es, que es un ese... amigo mío, un amigo hace mucho tiempo que sí, yo sí. lo veo. Ajá. Y bueno, es un gran muchacho y... E a ver Ti crees que deberíamos De dar aquí algo Algún emprego Algo Alguna ah, camiseta Una, una camiseta, camiseta. Se Seguro una que xate Mira xate imposta Que non dixemos Que temos camisetas novas Si sí, temos camisetas Do 20 aniversario E forma parte tamén De outro sí, dos estímulos ¿no? De, de Radio Feliz Bin este, sí. este día Que xente veña por aquí Nesta festa Con concertos Dentro dun de pouco Tocarán 20 minutinhos eh, batalla, batalla, batalla Batalla Un novo grupo, de... grupo Que se estrea tamén E que todas son novidades A nova banda do Oscar Quant Ademais Melo Dimitri Manu el. Dimitri, además estivo aquí en programa en Filipin. Sí, como se chamaba Spanglish. Spanglish con Fátima. Bueno, pues temos a Celso Posada. Hola Celso, que tal? Hola, boa tarde a todos e todas. é un velho coñecido, unha vella voz coñecida aquí das, das máis activistas mm -hmm. de de Filispín. Un máis. Eh, eu eh, moi ben en Radio Filipin, tiñamos un programa eh, chamado Directo de Esquerdas con Anxo, con Sorse Mirancos, con Fernando Ramos e logo eh, pues, colaborei con Miguel Anxo, quero mandar lembrarme do compañeiro Miguel Anxo González moi bo rapaz sí. eh, en en conselleiro con máis compañeiros e compañeiras iso é a miña experiencia que tiñamos en que teño en esta radio fundamental a radio libre comunitaria a radio filispín e dende aquí pues, aproveitar como facemos para que se sumen todos os colectivos a facer un programa propio en, na radio filispín bueno e agora que anda stei por aí fai dous meses aquí un programa Filipin Bay. Sí, o Filipin Bay. As meninas, de esos programas de Filipin Bay, ¿no? que que salen ben de una forma moi espontánea, sí. ¿no? De feito, eh trouximos a unha a, a unha rapaza que andaba pola rúa con un perro eh, e resultou ser toda unha profesional da radio. Sin dúbida, sin dúbida, espontánea, sí. falaba estupendamente a miña pena. Es que ese programa que se gravou no ordenador máis na gravadora se perdeu, sí. ou aínda non se encontrou, ao mellor... Bueno, mellor aparece, pero... aparece por aí en calquera momento. Sí. Porque sí, aquí sí. en Filispín tamén hai misterios, non como el de Elche, non? Sin dúdida ninguna, non? <risas> Hay moitos, pasan cousas. Hai meigas. Seguimos, seguimos seguimos nesta festa dos 20 anos de Filipin con novos convidados e eh, como non como non podía estar menos Temos aquí ao presidente de Canido. Porque... Presidente de Canido. Que Canido é? E o noso presidente. No, no, Roberto Taboada. Seu vim para Canido ano, ano 2013 e o pouco de vir aquí xa me liei con a xente de Moinho do Vento. Foi un pouco os, os impulsores de que, bueno, un grupo de xente próxima a min, que éramos pais e nais, que nos coñecíamos da AMPA do cruceiro de Canido, do que levávamos os nosos nenos ali. Había unha directiva anterior que xa estaba bastante cansada de levála e, bueno, pues nos dimos un paso adiante, eh, pasamos de falar das cosas do barrio nas barra, nas barras dos, dos bares a, a dar ese paso adiante e tomar responsabilidades no barrio. Eh, coa premisa, coa, coa que traballamos sempre, foi que fora un espacio aberto e un espacio con maior uso posible dentro de das posibilidades dos espacios y hombre, ahora nos congratulamos un pouco de que hai días bueno, hai simultaneamente dez actividades no centro cívico uh -huh. Dentro deses colectivos que están aquí funcionando no centro cívico de Canido pois pues, está Filispín Bueno, pois pues, eh, un dos residentes colectivos residentes no, no centro cívico como residentes residentes no centro cívico está Asociación Cultural Muño do Vento, Asociación veciñal de Canido e o colectivo o país, o colectivo de, da Radio Filspín. Óscar, que tienes moi conhecido aquí, porque na continuidade pues, hai moita música túa, son haches en moitos mm. programas que te entrevistamos, en divertimento en moitas ocasións. É eh, o eh, único sitio onde son conocido. <risa> onde te queren, non? Por pesar, vamos a tentar relanzarte internacionalmente o día de hoxe que nos está escutando sí. incluso o subdelegado do goberno. <risa> Mira que nivel. <risa> hola. <risa> Óscar, que foi señor Señor Delgado, denle unha licencia a estos chavales. Óscar, <risa> André, hai que decir que foi pezacable clave na celebración do décimo aniversario eh, coa sí, película. Si, é certo. Sí, sí, Tambén estivo aí. De ahí, no un estupendo documental que podes hmm. atopar por aí rede. Un documental dos Dezanos de, de, de Filspin. Un músico colaborador que apoia moito esta radio e con sus múltiples proxectos. Os máis sí. inmediatos, Skyhooks, Skyhooks ahora... tamén tocou no décimo aniversario, sí, non sí. conspirando Porque, a veces, a la, na sala da ruido. Se presentaran daquela e agora presentas sí, nesta xisto. festa do 20 susto de zanos despois sí, sí. un novo proxecto. Sí, contanos, Óscar. Eh, sí, parecíanos bonito non debutar fai de zanos cos Skyhooks, eh, de zanos des, despois, no 20 aniversario, volver a, pre a presentar este novo proxecto, no que somos os, casi os mesmos integrantes, coa añadido de, de Dimitri, que ademais foi compañeiro voso que tivo sí. programa na na na. Entonces parecía como todo encaixaba. Todo encaixa desde eh, logo. Encantados de estar aquí. Vamos a, a, a baixar un poñinho a, a Pepe Cuña, no, no, no de todo, no de todo, lo deixamos aí un pouco de, de fondo, de fondo. Porque acaba eh, el estudio, de novo, se, se, se ha chado de xente outra vez unha eh, auténtica delicia, ¿no? El ver como ao longo da tarde vai pasando por aquí tanta, tanta xente Con quen estamos ahora, eh, Chelo? Bueno, pois pues agora entraron, sobre todo, un montón de xentes xovin, ¿no? Entrou os rapaces que acaban de actuar E chegou un compañeiro tamén de outro programa, duns do dos recientes incorporacións do programa Reflexión desde Canido. Boa tarde, Suso. Sí, moi boa tarde a, a todo o diente que nos estes coitando. 20 anos creo que son, non? É eh, a mellor maneira de celebrar, eh, por exemplo, con estes rapaces que teño aquí o meu balón. Como surde eh, eco? Rubén, Gabriel e eh, Maiseu. E... Eh, íbamos no Instituto Xuntos, eh, deusnos a oportunidade de, de poder facer unha banda e eh, de tocar no Mociada de Colingua do ano pasado, eh, 11 de abril de 2024. Onde empezaron os ensaios? Os ensaios empezaron realmente na... No no propio, na propio salón de actos do, do instituto é dicir, nos recreus íamos a tocar, porque temos a sorte de que no nos instituto eh, te íamos a aula, aula de rock eh, no salón de actos había disposición de ba unha batería acústica, eh, dúas guitarras eléctricas, unha guitarra española e un baixo agora xa non estamos todos Gabriel está no Fernando Esquío no es eh, Rubén, Elena e Maiseu estamos no do Ronfoucha Éramos o que se podía chamar unha banda de garaxe Unha reportase de Pequeno Monstro para os informativos da Filispil Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio Se me prometes que para os próximos informativos As próximas noticias dialogadas Facemos unha de libros Porque eu teño pendente aí unha deuda con, con, con un libro Con un libro de, de un xornalista portugués Que estou lendo Pois se me prometes iso Falamos oxe do, do que está sucedendo nas pontes Que che parece? Bueno, eu non prometo nada, pero falemos do que pasa nas pontes logo. Bueno, veña, falemos entonces do que falan as pontes. Que, que che parece? Teremos unha celulosa aí arriba? Non a teremos? Eh, vamos a ver unha cousa. Eh, o que si sí que está eh, proxectado, de feito, está en trámites eh, unha nova celulosa na, nas pontes. Non principio se falaba de dunha bioplanta eh, de economía circular é eh, dicir, desas que lle de chama dentro do que chamado capitalismo verde que eles din que vamos, eh, que todo se fai con enerxía renovable, e se fai con material renováveis, e todo se fai con, con un material reciclável, e todo isa historia, non? Eso tratase a economía circular, pero empeza a haber contestación as pontes, porque realmente eh, eso non era o que se quería, non? A ver, nos levamos moitos anos pensando que ese lago nas pontes con tantísima cantidad de agua iba a traer para esa zona, podía traer para esa zona ou unha central nuclear ou unha celulosa. Lembras que xa o temos te comentado bueno, pues desde ámbitos anos. E, e bueno, ahora parece que o que intentan construir aí é unha celulosa, aínda que esa resistencia que estás da que falas ti Sí que existe e, sobre todo, unha reivindicación do que é unha especialización ne, na, na, na Terra das Pontes de eh, a produción enerxética e, polo tanto, unha reivindicación desa de especialización para atraer algo, un proxecto que se adecue máis á transición xusta, a transición enerxética xusta e non unha celulosa, non? Sí, eh, de feito, nun principio, hai tres anos, o presidente de, de, de ENCE fixou o famoso anuncio aquel da fábrica de biomateriais e de papel tisú, pero todo proveniente de material reciclado. Non? Eh, o que anunciaba daquela o Ignacio Colmeneras, que é o presidente de ENCE, eh, hai tres anos, En Converti se convertindo pouco a pouco e que realmente van a utilizar eh, un 70% de fibra de, de eucalipto de... é dicir que que siga habendo outra vez o, a mesma historia no? eu vi un documento do BNG onde falaban deste tema e chegaban a decir que quem manda nas pontes é Endesa Que incluso está vendendo terras para, para o seu beneficio e para o seu interese non? Eh, Incumplindo totalmente a promesa que fixo de esa transición enerxética xusta E eh, eh, eh, facendo e desfacendo, eh, solo mirando polo seu interese non? E iso se está denunciando Eh, Crees que, que se terá suficiente forza como para paralizar ese proxecto e traer para as pontes, polo tanto, para nosa comarca, un proxecto de outras características, como, por exemplo, que se reivindica tamén ese documento, un proxecto eh, orientado á acumulación de enerxía, ¿no? que un vamos, futuro é eh, un sí, proxecto con futuro, claro. Vamos saber eh, un proxecto dese tipo é eh, un proxecto que necesita do concurso público. É decir, que non vai ser, porque non vai ser un gran negocio. O gran negocio, un negocio de futuros, vamos chamar así para todo o mundo, non para todos nós, non? Pero, Pero o proxecto que, bueno, que está planteando neste caso Planteo BNG, non? Ese tipo de de proxecto industrial. Si, sí, no? es que a máis entra dentro de un proxecto de laboratorio e de investigación e de I+D, decir, que é un proxecto de cara ao futuro máis que un negocio ao momento inmediato e aquí todo o mundo está planteando o negocio ao momento inmediato como é o tema do calito no monte é a, a fabricación de pasta de papel pasta de papel tisú ou pasta de papel do outro tipo para a exportación non? é dicir que volvemos outra vez ás mesmas aparte hai un engaño claro é dicir, xa, xa na senda 21 local que saíra daquel de Río de, de 92. xa daquela se falaba de que había que contar coas poblacións, coa participación cidadán e veciñal nos proxetos industriais. E xa a Xenda 2030, a xenda 2030 que esta última que hai, eh, agora falase de participación. Se si non hai participación, os proxectos eh, esci, empezan a, a, a fracasar. En este caso non é que fracase, sino que nos van a impoñer, pois outra vez, que o río Eume pois, sufra as consecuencias dun proxecto industrial que os beneficios van pedir para máis privadas, simplemente, con a o anuncio de que vai a haber... Eh, Moitos postos de traballo Ese é a venda que se nos fai continuamente Con os proxetos industriais Que son nefastos para o medio ambiente E son nefastos para Neste caso para Galiza non? No sentido de que xa somos Un excedente eh, Energético importante E agora din que fai falta eh, Máis eh, proxectos enerxéticos eh, En este caso xa de chamado Da biomasa que, que quere facer ENCE e eh, eh, con o tema de bio por diante pois eh, volvo outra vez a ser un proxecto pois, contaminante eh. Bueno, pois pues, teremos que enfrentar esa situación como comarca Sí, parece? porque tenemos so trazas que... de, de poder botalo abaixo. Bueno, temos a experiencia de Altri, temos outras experiencias anteriores neste neste país, ¿no? Bueno, de Altri ainda non rematou, ¿eh? Bueno, non rematou, ahí... pero selle está facendo un pulso moi grande. Sí, eu penso que neste momento está ferido, non de morte, pero sí que ten unha ferida moi grande ese proxeto de Altri. Pero xa viches que Altri eh, quere comprar ENCE e aí hai un tiré a floxa e parece ser que están dispostos a venderle ence a, de, de Pontevedra a Altri, algo hai polo medio. E xa que hai expedientes de regulación de emprego e tal, bueno, todo ese tipo de cousas eh, eh, sí. que, que hai por atrás. Es decir, conglomerado eh, empresarial... empresarial. Eh, Política Outra vez, volve a, as atacadas E con a gran promesa de postos de traballo Pois nos queren impoñer outro proxecto Que non é o adecuado para Pois seguiremos, para a seguiremos atentas a ese tema Seguiremos falando Pero para próximos noticias dialogadas Unha de libros Vale, bueno, pois pues nada Falaremos Falaremos alerta mundial, vinte anos despois, volta a gripe aviar. Agora que volta na campaña mediática para infundir medo á poboación, dos pedigos de contagio das aves migratorias ás aves de Curral, e destas as humanas, lembro ben que no ano 2006 emitirá polas Ondas Libres da Calimera un programa sobre o que fora, no ano anterior de 2005, la primera gran alerta mediática farmacéutica, lo que podría causar una pandemia a nivel global. La gripe aviar. Para aquellas que en altura de estos medios mediáticos no tenían ni idea de comprender si una persona puede o no puede contagiarse de gripe aviar por causa de unas aves migratorias, E tamén para aquelas que se desmemorieran daquela campaña mediática do medo a estes pasaros, e para quen quera lembrar o que se pasara hai 20 anos naquela campaña e dos gobernos que foron éxito, conto o seguinte. Para empezar cabe dicir que o que nunca contarán ne van contar os falsos medios e que a gripe aviar non é cousa de agora nin de há vinte anos. A ciencia sabe de sempre que estas aves migratorias son desde o inicio dos tempos. As reservas das gripes e afectan de xeito habitual as aves e calculase que unha de cada tres morra a causa delas. Calan tamén que é poca contagiosa e transmisible para as persoas e, se ben, hubo algúns casos humanos, inclusive algúns fallecidos, só acontece ás persoas en contacto estreito con aves. Dende vano 1997, Cando surgíra un primeiro brote en Hong Kong e desde entón faleceron menos de 1 100 persoas en todo o mundo. E no Estado Español nunca se registrou nenhuna persoa contaseada. Outra das mentiras estendida ampliamente di que a gripe aviar afectará máis ás aves que son criadas en liberdade, dado que as aves migratorias poden entrar facilmente en contacto con elas cando paran a descansar e a comer ou ben poden deixar caer os seus excrementos voando sobre elas como cazanbou barbeiros. Mas a realidade e as expertas no tema demostran que os virus que afectan as aves criadas en liberdade non soen ser perigosos. E pola contra, é a cría altamente intensiva de aves encerradas en macrocárceres o ambiente perfecto para selar unha agresiva gripe aviar. Dado que estas aves estresadas e confinadas en celas onde apenas collen desde que nacen ata que son asasinadas, son estar infestadas de ratos, ratas e outros animales que soen transportar as enfermidades á especie humana. Além deso, o aire destes criadeiros ten un alto contido en amoniaco procedente dos excrementos que se acumulan durante meses, o que contribúe a que estas gransas de polos e outras aves se san os mellores criaderos da gripe aviar e de outras enfermidades. Dito isto, a orden emitida a nivel europeo de obrigar a encirrar a todas as aves domésticas é absolutamente a científica e perversa, mas foi seguida en rigor polo menestro español da agricultura, pesca e alimentación, Luís Planas, e as súas palabras ao respecto evidencian un desconhecemento total destas aves e dos ovos que poñen. En hecho de que se produzca o confinamiento non oferta o carácter ecológico de los huevos hai que teros ben postos para dicir tan barbaridade e por chamar a sacrificar centros debiles de animais pola fantasma da gripa aviar. Préndenos a desconfiar de cualquier pasariño e xa non só o corvo e pasalo de mala goiro. Enxénanos a mirar con medos pardais aos estos que vemos voando perto de nós, pois por pequechos que cesan poden ir cargadas do infectoso virus motante, con se si fosen temibles cazas bombardeiros como unha mala hostia. Cuidado que xa chegan os terribles pasados migrantes carregados de infectoso virus mutante da gripa e vellar. Aí veñen os pasados. Acho que Hiko nunca se pensou que seu fin de finción fuese superado pola realidade. Informou para a Firispín. Edu, como xoconto. Saúdos e saúde. Furiosa, valente, intrépida, destemida Bravia, não domesticada, feroz, selvagem, colérica, furiosa Kayla parou a peça com pressa e rompeu pelo teatro gritando alto como uma alarma de incêndio Porque era questão de vida ou morte Porías da filme forte incomodou os senhores que non gostan nada de ser esmagados pela quarta parede, que perceben de arte, mas non entenden a emerxencia, que frenden o sobrónio cultural a bananse con a folla de sala con impaciencia. O centro social Artabria convídavos a, a varias actividades que terán lugar o próximo fin de semana. Na sexta feira, 21 de novembro, ás 19:30 horas 30 decorrerá o Obradoiro sobre Micromachismos, ministrado por Raquel Veiga, educadora social en Atalayas. Esta é unha actividade orientada ao 25N, Día de reivindicación Feminista contra a Violencia Machista. Neste Obradoiro vamos a aprender a identificar micromachismos, tais como poden ser as típicas frases Estás necesitada e que se saías investida, seguro que está con a regra, entre outras pérolas habituais. Este obradoiro está indicado para adultas e crianças a partir dos 14 anos. Vota como uma mulher como uma mulher negra suburbana Luta como uma mulher magrebina e ficta Nas manas convicta, ser brava e grita. Brava, brava, brava, brava, brava. Brava, brava, brava, brava, brava, brava. Brava, brava, brava, brava, brava. No domingo, día 23, celebraremos o Magusto, no Centro Cívico de Canido, Esta actividade está organizada en parcería con a Asociación Viciñal de Canido e a Asociación Muiño do Vento. Comezaremos ás 13 horas e contará con a da banda de música tradicional encrucillada ás 14 en sesón bermute. Ademais, haberá liscos, chourizos e foliada e non faltarán as castañas a partir das 16.30. Informa para Radio Filispin, Silvia Bobo. Ata chegou este informativo Lembrar unha vez máis que pode ser vos mesmas Quen participe des de estes informativos A chegando a vosas voces cunha mensaxe de voz Ou por escrito ao correo electrónico Informativosfilispim ArrobaGemail.com Pechamos con pulpa Os de Narón tocarán xunto co Sobrenxanos Gargantúa Este vendres 21 as 23 na Sala Urania O sábado poderedes desfrutar dos curbuñeses Gris Belli, E o sábado tamén Pero na sala Room do Grupo Local Merecumbe Saúde e boa semana a todas Puedes hablar Puede que nadie te quiera oír Puedes correr como el viento Pero no hay quien Te pueda seguir eres el tiro perfecto la para que nadie pudo ir ahora es tu momento y eso no se puede final Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco Que emite dende ferró Aquí os informativos Aquí a trincheira radiofónica Aquí a voz dos colectivos Aquí damos teores Aquí a contrainformación Aquí a loito breida Aquí a voz da muller rural Aquí a